Gáz Nem, még olvasni is rossz, mondta az idegenre csapva az újságot Oda pillantva azonnal észrevettem, hogy ő is azon a cikken háborodott fel, ami magam az imént Mint aféle idealistát azonnal lelkes rokonszem ragadott magával Ugye? szóltam át neki, ugye felháborító? Ez a cinizmus, amivel beszélnek róla úgy van, kérem. Arra nem gondolnak, hogy tönkreteszik az embert. Az embert? Az embert? Nagyon jól mondja ön! Melegedtem bele azonnal a társalgásba. Látom, a történelem fejlődését ön is klasszikusan nézi, mint madács és vesz, akik fajtán kalandját és pokoljárását e földön egy megszemélyesített eszményi emberpéldány életleírásával példázzák. Igen, ez borzasztó ezzel a gázháborúval, amit terveznek. És milyen kegyetlen, fölényes közönnyel beszél erről az a katonai, vagy nem tudom micsoda szakember, aki a cikket írta. Mintha csak kémiáról és fizikáról volna szó, és nem arról, hogy egész városok lakosságát lehet majd fél óra alatt kipusztítani ezekkel a gázokkal. Az idegen az asztalra csapott. Hogy jönnek hozzá? Nevetséges. És arra nem gondolnak, hogy mi lesz aztán? Nagyon helyes. A romokból csak akkor sarjadhat új élet, ha annak a csíráját is nem pusztította el a romboló erő. Az ivatar tisztíthat, de a tűz csak pusztít. A csíra, úgy van, a csíra, kiáltott lelkesen. Hiszen kiölik még a csírát is, írmagos túl, ha szabad magam így kifejezni. Csak tessék! És akkor, ha szabad kérdenem, miből fogunk megélni? Megélni, hiszen ha erről lehetne még szó, a kérdés az, fogunk-e élni egyáltalán. Lesz-e ember, aki túlél egy ilyen egyetemes gyilkosságot? Lesz-e, aki elmondja a szörnyűséget, ahogy Pető fi írt a utolsó versében? Legyintett. Á, az embereket nem féltem hajt csak elbújnak valahogy, gázálarcot használnak, nem lesz semmi bajuk, ahogy én a népet ismerem. Nagyot néztem. Az embereket nem félti? Hát kiket félt? Hogy kiket? Hát a poloskákat, uram, a poloskákat. Hiszen egy ilyen ciánfelhő fél óra alatt egy egész város poloskáit kiírtja, egyszer minden mindenkorra. A poloskának szegénynek nincs gázálarca, amivel védekezzék. Meghőkenve tapogatóztam hátrafelé a telefonkagyló irányában. Aztán gyanú villant át rajtam. Kihez van szerencsém tulajdonképpen? Nem ismer? Csodálom. Tarkövi poloskaírtó vagyok hiszen azt magyarázom éppen, hogy jön hozzá akármilyen állam hadvezetősége, hogy tönkretegye egy békés polgárüzletét. Tisztességtelen verseny, kérem. Nem más ez. Tisztességtelen verseny. És még csak nem is biztos lehet -e majd pörölni a hadvezetőséget ezen a címen.